Добър вечер. На моите скъпи братя и сестри тази вечер в църква Пловдив Център. Тази вечер в молитвения час ще поговорим върху един случай, който е станал точно на Господната вечеря. Първата и последна Господна вечеря, която Господ Исус Христос е постановил вместо Пасхата. Да отворим нашите Библии. Евангелието на Йоанн, глава 13, стихове 6 и 7. И когато стигна до Симон Петър, той каза, Господи, ти ли ще ми ламиеш нозете? Исус му отговори, това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш но после ще разбереш. Иоанн 13 глава говори за обрада на смирението. обряд който предшества Господната вечеря, който е подготовката за самата Господна вечеря. Господ Исус Христос постанови този обряд, за да могат тези, които ще да вземат участие да се приготвят, да могат да вземат достойно участие в този свят, тържествен обряд, в който щяха да вземат участие в телото и кръвта на Исуса Христа. Каква свята служба, каква свята отговорност, как биха могли с, за благословение да вземат участие в този обряд. Исус се е събрал да отпразнува с Неговите ученици последната Паска. Тя е сочила на Него самият. Пасхалното агне, което след един ден само, на друг ден щеше да се пожертва. Паската е сочла и на освобождението от египетското робство. Когато обаче Неговите приятели, 12 те ученика са се събрали да отпразнуват този празник, Атмосферата не е била от най-подходящите, най-приятните помежду им. Имало е смут помежду им, имало е проблеми, имало е некоректни отношения. Вероятно, учениците си подхвърали някои погледи на завист, на обвинения. Исус няколко минути е успял така, мълчаливо, и тогава е станало от масата, на която са приемали пасхалната вечеря. Сваля си горната дреха, за да не му прече, налива вода в един мумивалник и започва да мие мръсните крака на своите ученици. Това ги е изумило. Никой от тях не е предполагал, че тази дейност ще бъде извършена от Исус. Постъпката му била съвсем необяснима. Учениците с радост биха извършили всякаква слугинска дейност, всякаква работа, колкото и унизително да бъде тя, за да му послужат на Него техният учител, на Израилевия Цар. Нищо не би било недостойно или унизително за извършването на каквато и да е дейност от тяхна страна. Те се искат да манифестират своите добре чувства към техният Господ. Колко са го обичали, колко пъти ги е спасявал от смъртна опасност. А сега ръцете, които са ликували, болни, отваряли очите на слепи, ли на хора, които са в нужда, спасявали ги от опасност, сега започнали да мият техните собствени крака. Защо? Това техният учител беше? Избавителят на Израел. Желанието от вековете. Обещаният в пророчествата. Нали, в него са били фокусирани всички надежди на цялата нация, на целият народ. Каква е била тяхната реакция? <към> Първо, реакцията на един, който се е считал за най-интелигентен и най-умен, най-образован. Юда. Чето име е станало синоним на предателство. В началото той е почувствал мощният пел на Святия Дух. Там, на самото място пред всички, да изкляда публично греха си, да каже «Приятели, аз вече съм уредил предаването на моят Господ. Аз съм получил 30-те сребърника и музиката от техния звън звучи в главата ми. Аз съм грешник, аз съм предател». Святия Дух е отправил последния тапел към Юда в този момент – но този апел е останал без ответ. Той го отблъснал, давайки място на такива чувства, той се е затвърдил сатана, а Юда в плановите си да предаде своя Господ. Що Исус така се онежава да ми мие краката той не е никакъв месия. Рухнали надеждите му за земно благополучие. Дълго подхранваните му иллюзии се сринали. Няма какво повече да губя. Остава само едно да спечеля нещо. 30 сребърни парчета. Но реакцията на другите ученици е коренно различна. Те не осъзнава ли какво прави Исус в момента? Не проумява ли неговите действия? Разумът им не допускал подобна мисъл, подобна развръзка. Всеки е очаквал, че някой друг ще измие техните крака. Някой слуга, някой друг, но не е Исус. Приятели, каква е нашата реакция, когато не разбираме фактите около нас? Тези, които засягат нашата личност, нашата съдба, тази на близките ни. Как реагираме? Как изразяваме чувствата си? Дали някога не заставаме на позицията на Юда? Ние им даваме външен израз по подобни съображения. Никой от учениците не е знаел процесите, които са ставали в умът на предателя. Само Исус е бил свидетел на тях. Така и ние. Мълчим. По понятни причини. Но вътрешно в себе си протестираме. Щом Исус върши това, щом е допуснал подобна развръзка в Моя живот, в живота на моите близки. Вчера изпратихме една скъпа сестра от църквата ми в Перник. Кръстиха миналата година на денът на кръщението. Тази скъпа сестра беше болна от рак. Беше оперирана, имаше химиотерапия, лъча терапия, много желаеше да оздравее. Молили сме се за нея. Но тя си почина. Вероятно има и други такива случаи. Господ понякога проявява мощна своята сила, понякога като че ли мълчи. Не се намесва. Или се намесва по начин, по който ние не сме желали. Каква е нашата реакция, когато не разбираме фактите около нас? Да, дали продължаваме да му се доверяваме, да го обичаме, или протестираме. Ако Господ върши това, тогава какъв е смисълът да го следвам в живота си? Или пък наистина обича ли ме Бог? А ако ми обича, защо допуска такава ситуация в живота ми, в живота на семейството ми. 11-те ученика не разсъждавали като предателя и те били шокирани, но не дават гръб на Исус. Не го отблъскват, не го изоставят, не излизат като юда във външната тъмнина. Не. Остават при Исус и се превързват към Него. Когато се сблъскаме с факти, които не можем да разберем, да обясним, особено с проблеми на страданията, ние се диференцираме в отношенията си към Исус. Едни като юда, го се съблазняват в него, други се превързваме по-силно, по-близко към него. Става не по-скъп, обикваме го повече. Елан Уайт, когато описва смъртта на нейния съпруг, Джеймс Уайт пише, Никога Ис... Исус не ми бил толкова скъп, както при смъртта на моя съпруг. Исус умирал, сам изоставен на позорният кръст. А Моят съпруг умираше, обграден от молитвите на близки братя, които стояха до Него отбегло и се моляха за Него. И така, изразител на тази реакция на ученици става Петър. Какво прави Той? Какъв е Неговият отговор на тази постъпка на Исус? Задава въпрос. И ние задава ми въпроси на Исус. Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Точно ти на мен, грешника. Преди един случай, когато Исус е поканал Петър, той беше казал, Господи, иди си от мен, аз съм грешен човек. Говори, но при Исус. Не се отделя от Него. Знай, че при Него има сигурност. При Него има надежда, спасение. Обръща се към Исус с обращението, обращението Господи. За него няма никакво съмнение кой е Исус. Той самият преди повод беше казал на въпроса на Исус, поред както вие казвате кой съм аз. Петър отговори от името на всички, ти си Христос, т.е. ти си помазаникът, син на живия Бог. Исус му каза, блажен си, щастлив си, Симоне, плод и кръв не ти открили това, но Отец сме, който е на небесата. Петър, и аз ме съзнавал, че пред него стои Бог. И този Бог сега му мие краката на него грешника. Той се е недостоен в присъствието на Исус. А сега самото въплъщение на божествената чистота. Самият спасител му мие краката. Реакцията му е естествена, спонтанна. Реакция на човек осъзнаваш, че стои в самото Божие присъствие. Господи, Ти ли ще ми умиеш краката? макар че обича ли Господ, учениците, не може да проумеят до какви низени Исус щел е да се смири? Когато задаваме въпроса на Бога? Когато ни разбираме Божиите пътеща, Неговото проведение в живота ни, когато не желаем да приемем Неговата намеса в живота ни по начин, по който ние бихме искали. А Бог се намеса по друг начин. Петър не е желаял по този начин Исус да се намеси в личният му живот. Толкова близко, че да докосне поквално простите на Исус, мияки неговите прашни крака. Аз и Исус, брати и сестри, какви взаимоотношения си създават между мен и Моя Спасител, моят приятел, Нашият приятел, чеято смърт и страдания, утре вие ще възпоменете. Доколко с го обичам, доколко съм в динамична връзка с него, доколко съм му предаден, или моето познание е само външно, теоретично, познавам Библията, може духът на пророчеството. Доколко аз обичам Исус. Дали тези отношения между Него и на мен са, не са под вас и на времето и обстоятелствата? Не се ли променят? Отговорът на Исус е в стих 7. ни го четохме. Това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но от после ще разбереш. На гръцки думичката. Местоимението аз и ти са емпатични, т.е. подчертано емоционално изразителни. Това е Божие дело. Исус казва това, което аз правя. Бог има работа с мен. Великият Бог се е зел с моя случай. Аз съм в Неговите ръце и Той провежда Неговият план в моя живот помислете за това. Святият, Великият, Творецът на милиардите галактики е количал пред Петър и му мие прашните крака. Бог по този начин се смирява и се смилява над своите деца. До такава степен до това положение. И Той по този начин провежда неговият план в живота ми. Заслужавам ли подобно отношение, брати и сестри. Подобно внимание. Въпреки че не разбирам действията му, аз знам, Той ме ръководи, аз съм в Неговите ръце. Има ли по-добро място за мен да съм паднал в ръцете на моя Спасител? При драматичен случай в живота на цар Давид, когато е бил поставен да избере една от възможностите за страдания поради неговият грях, Давид поставен на тясно каза: Много съм натясно, тясно, но нека падна в ръцете на Господа, защото Неговите милости са безбройни, но в ръката на човек да не падна да паднеш в ръката на Твоя Бог. При друг случай, същият апостол Петър каза, Господи, при кого да отидем? Исус, виждайки как неговите ученици, голяма част от не от кръга на 12, от широкият кръг, се тръгват съблъзнение от него. Тежко е учение, не можем да го носим. Той се обърна към тях и Вие ли искате да ме оставите? Петър отново отговаря, Господи, при кога да отиде. Ти имаш думи на вечен живот. И ние знаем, че ти си Христос, Божият син. Понякога Бог прави с нас някои неща абсурдни, необясниви. Исус е можел да каже на своите ученици много неща, но те не са били приготвени да ги приемат. Думите са мръзнали на неговите устни. И тогава, вместо да говори, той започва да прави нещо. Едно от последните му действия на земята е било точно това да измие носетим. им. Това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш. Да оставим Бог да извърши делото си в живота ни. Бог не греши. Спомням си, преди повече от 20 години, бях тук в тая църква и бях на погребението на един скъп брат. Точно беше станала промяната или около промяната на политическата обстановка в България. Една нелепа катастрофа от отне живота на единска брат от едно село Безопловдив. Той нямаше никаква вина. Никаква вина. Аз бях на погребението. Бащата на брат нетко е каза, Бог не греши. Бог не греши. Бях в един зал веднъж и пости гробещото на кампуса и там на един от гробовете имаше надпис Бог знае защо. Единствено дете на пасторско семейство пак при една нелепа катастрофа загубва живота си. Надеждата и е отеката на това семейство са сринати. Но тяхният, неговият гроб те бяха записали точно този надпис: Год Вайст Варум. Бог знае защо. Това, което правя с теб, ти сега не осъзнаваш да почувствам много близко Божието присъствие. Петър е чувствал ръцете на Исус, които са миели краката му и се ги изтривали с кърпата. Да чувствам как Бог ме докосва, как ме пипа. Това е било възможно най-близкият и продължителен контакт на Исус с Неговите ученици. Те са виждали и чувствали ръцете, които са измивали прашните им крака и се ги спръсвали. И се мисля вероятно, най-продължителният контакт на Исус е бил с краката на Юда. Най-бавно и продължително си мисля, че е мил неговите носе. Леглото на страданието е едно приятно място, когато човек се радва на присъствието на Спасителя, е казал умиращият Хайнри Вайт на неговата майка и баща. Такста не казва това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш. Учениците, начало с Петра са имали неправилна представа за Исус. Не разбирали действието му, както и при нахранването на петте хиляди мъже, малко по-късно през тази нощ, неговото арестуване, агоните в гицеманите на Голгота. Защо това става с техният Господ? Не са ли имали възможност да научат тези факти? Нали, Исус? ги беше предупреждавал толкова пъти. Дали сме по-добри от учениците? Може ли сме да научим много неща, но сме пропуснали и сега трябва да ги учим тези уроци в страданието. Ти сега не осъзнаваш. толкова по-различни са Божиите пътища от нашите пътища. Пророк Исаия се провиквал в Исаия, 55 глава, 8 и 9 стих. Вашите пътища, казва Бог, не са като моите пътища. Нето вашите помисли са като моите помисли. Колкото е високо небето от земята, толкова са е порадишни Божиите помисли от нашите. Исус казва тези думи на един от най-близките си ученици, на Петър. Петър не осъзнавал каква дейност вършал Исус в момента. За службата си на слуга спасителят установявал обрат, който щеше да се съблюдава през цялата християнска история. И утре в вашата църква. Това не е било само един вид хигиенно измиване. Петър не е знаел. Не всичко можем и трябва да знаем тук на земята. Кога знаем? И кога не знаем какво върши Исус с нас? Един момент от своя живот с са били само, не само учениците. Целият народ го е акламирал. Виквите усам напроехтявали от хиляди гърла. Всички са приветствали обещаният идващият цар в Иерусалим до кога? До вечерта на същия ден. После всичко притихва. Исус остава сам с неговите ученици. И се връща в Витания с послани отъпканите и послани с дрехи и клонки патеки, по които бе дошъл и беше акламиран от многохиредното множество. Таква промяна в ситуацията. Хиляди гърла осанна, а сега тишина. Единствено стъпките на Исус и учениците отекват във вечерният страч по пътя им към, обратно към Витания. Ти сега не осъзнаваш. ако преживяваме страдания, брата и сестри. Не знаем защо. Може да не разберем изобщо на тази земя, но Бог знае. Незнанието ни не влияе на Божието абсолютно знание. Еланует пише: Бог никога не води своите деца по начин различен от този, по който те биха избрали да бъдат водени, ако можеха да виждат от началото, края и ако можеха да различат славата на целта, която изпълняваха като Негови сътрудници. Книгата Животът на Исус. Но той казва на Петър: После ще разбереш. Няма да останем в неведение. За това, което Бог е допуснал в живота ни. Истината ще ни бъде изявена. Ще получим отговор на въпросите, които сме поставили пред Бога. Бог обещава да ни отговор. И на хубава наша песен казва, един ден ще разбира. Бог не ни разкрива истината изведнъж. Тя е един постепенен процес. Мадрецът казва, пътят на праведните, като виделото на разсъмване, докрес свети и стане съвършен ден. Необходимо е време. Духовното израстване изисква време, заредоста не се придобива изведнъж. През седмица четах една мисъл, която ми направи дълбоко впечатление. Господ не може да извърши така дело, велико дело в нас. Святия Дух не може да се даде в нас, докато не подчиним всяка наша мисъл на Исус. От книгата Животът на Исус. Толкова близки да станем с Него. Толкова на Ти с Господа. Мисловният ни свят, нещо, което само Бог вижда и знае и ние разбира се, да бъде изцял покорено на Него. Божие действие с нас са е от оглед на вечното ни спасение. Каква е била целта на Исуса с измиването от ръката на Петър? Крайната му цяло е в стих 8, четем, Йоан 13 глава. Ако не те му мия, нямаш дял с мене. Каква е целта? На тази дейност с... на Исуса с Петър, да има дял с Него вечността, да. да бъдем заедно с Него в цялата вечност, да гледаме Неговото лице, да бъдем присъствието Му. Исус се моли в своята първосвещеническа молитва. Иван 17:24 Отче! Желая, където съм аз, да бъдат смени тези, които си ми дал, за да глядат моята слава, защото си ми възлюбил преди създанието на света. Псалмиста казва в Салом 15, 16, 5 и 6 стих Вън от Тебе няма добро за мене. Исус и днес иска да бъде мой приятел. Днес и всеки ден да живее с Него. Още в този свят можем да проумеем действията на Неговото проведение, които сега ни изглеждат необясними. Петър и неговите колеги, приятели, разбират тази истина веднага след Възкресението, само няколко дни по-късно. Бог действително желая нашето добро тук на земята, дори когато допуска изпитания в живота ни. Еремия 29 глава стих казва «Аз зная мислите, които мисля за вас, мисля за миране, за зло» за да ви дам бъдеще и надежда. И това ги казват на онези, които отиваха пленници във Вавилон. Божиите думи към Неговият народ. Бог има план с нас. Той милостиво скрива факти от живота ни, защото не бихме ги разбрали. Всичко, което допуска в живота ни е дозирано. Първо корентия 10 глава, 13 стих Никое изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек но заедно с изпитанието Бог ще наде изходен път така, че да можем да го <към> Той е великият хирург който борави с калпила на изпитанието крайната му цяло е вечното неспасение от после ще разбереш тази думичка после може да бъде само няколко дни по-късно. Може да бъде след години. Може да бъде и във вечността. Дълбоко съм убеден. Когато дякон Стефан е бивал убиван с камъни, не е задавал въпроси на Бога. Господи, защо? Но се е молил за своите убийци и Бог послуша молитвата му. Стефан нямал възможност да види нейнията отговор, но каква ще бъде радостта му един ден, когато Павел го прегърни и му каже, че процесът на неговото обръщане е започнал от момента, когато той си е молил за неговите врагове, за неговите убийци. Разбирането, за което говори Исус тук, обхваща една от най-дълбоките опитности, които можем да преживее на тази земя. Опитността на личното познание на Бога, и Неговата воля. Фьов, 42 глава, 5 стих, да го прочетем, без да го цитирам. Там страдащият Йов все още в страданието се обръща към този, който проговори изборята и му казва думите, записали в едноимената книга. Слушал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Има ли по-скъпа привилегия от тази да виждам моят Господ лице в лице, както го е видял Йов в неговото състояние на необяснимо страдание. И когато вижда Бога, Той все още страда. изцеленото идва след като Той се помолва за своите приятели. Вярващите от последната генерация, която сме ние, ако Бог помогне, ще имат подобни преживявания в моменти на най-дълбоки душевни страдания. На молитвите им, като че ли няма да се отговаря, но това ще бъде за тяхното добро. Времето на Яковата скръп, вярващите и нощ ще викат към Бога в молитва, ще агонизират в молитва, Бог като чели ще мълчи. Няма да им отговаря. Но това ще бъде само привидно така. Ангели ще ги обкръжават и закрилят. Тази уникална опитност ще ги на напълно от всяка връзка, която ги е задържала за този свят. И така, това, което правя, ти сега не знаеш, не съзнаваш, но от после ще разбереш. Думи на Исус отправени към един Негов близък приятел, един от най-близките Му. Ние също искаме да сме най-близките Му приятели. Не се съмнявам в това. Тогава тези думи се отнасят и за мен, и за Вас били приятели. Приемете ги като лично вест към Вас тази вечер. Исус ни обича, затова ни ги казва. Има специален план за нас. Зел се е с нашия случай. Самия Той работи за нашата но, кауза, за нашето добро. Каква е нашата реакция? Задаваме въпроси на Бог. Отказваме Неговата интервенция в живота ни. Това, което аз правя, ти сега не осъзнаеш. Днес Исус ми казва, не задавай въпроси. Довери ми се, как ще отговорим, особено ако преживяваме страдания и сме в пеща на изпитанията? Нека апела тази вечер за всички нас да бъдат отново думите на Йов в доимената книга и там, 13-та глава, 15-ти стих. Дори да ме убие, аз ще го чакам, но пак ще защитя пътищата се пред Него. Бог да благослови всички нас,